Там є чимало приємних згадок і про мене, але було б хибним уважати, що вдячність за ті сторінки змушує мене так високо оцінювати цю людину. Своє останнє десятиліття, а може й трохи більше, полковник медичної служби Вільям Гіллер, увінчаний десятками фронтових нагород, очолював поліклініку літературного фонду Радянського Союзу. Хто знав його в цей період, той навіть уявити не міг, яким він був на бойових дорогах. Вовков падали. Простота, людяність, демократичність, риси характера, без яких неможливо працювати серед письменників Нерідко він і сам брався за перо, його навіть прийняли до спілки письменників Та кабінетний Гіллер, хай навіть вшанований найвидатнішими письменниками, для мене зовсім не та людина, яку я знав під час війни Не те, щоб краща або гірша, а просто людина не своєї долі Письменницькою поліклінікою міг би керувати і хтось інший, а СЕХ-290 уявити без нього неможливо. Так само, як кабінет головного лікаря письменницької поліклініки не міг бути схожий на поле бою. У Мінську для нашого госпіталю були призначені приміщення обласної лікарні. Якби я не знав Московського обласного військового госпіталю в Лефортовому, заснованого ще Петром І, а відтак широко розбудованого... Мінська обласна лікарня видалася б мені ідеальною базою для фронтового сегу. Тим більше, що тепер ми порівнювали Мінські умови не з московськими, а з пижовськими. Що й казати, Мінська лікарня ніскільки не схожа була на тимчасові фронтові споруди, хай навіть серед вельми поетичного лісу. Ми з Гіллером обійшли приміщення. Він аж світився від задоволення, розплановуючи в голові, де будуть хірургічні відділення, сортувальні тощо. Третьою особою в нашій реконструвальній групі був головний хірург госпіталю підполковник Щур. Він раніше працював у цій лікарні, отож фактично повернувся додому. Його радості не було меж. Та недовго нам довелося втішатися думкою про майбутній комфорт для медиків поранених. Мінськ був менше зруйнований, аніж Вязьма та Смоленська Але, як виявилося, тут німецьке командування Заготувало для радянських військових тиловиків страшні сюрпризи Там і там серед руїн стояли неушкоджені будівлі І раптом то одна з них, то інша почали вибухати Як потім виявилося, майже всі вони були заміновані німецькими саперами Замість Мін використовувались авіабомби Механізмом для підривання бомб Твовав запал, що тримався на цинковій дротині, яку роз'їдала кислота. Отож, навіть відшукавши місце, де була закладена авіабомба, не можна було й приблизно встановити, коли вона вибухне. По з лікарнею розташувався широко відомий мінський радіозавод. У нас не було жодних сумнівів, що він вельми щедро замінований. Підозрювали, що замінована також лікарня, але ж вибирати нам було нічого. Отож мусили. Викликати саперів для розмінування лікарні та й найближчих до неї цехів радіозаводу Гіллер і Шур повернулися під Оршу, а мене залишили як представника госпітальної адміністрації для роботи з саперами Саперами командував лейтенант, його прізвища, на жаль, вже не пригадую Мені було надане право господаря медичного містечка щось на зразок військового коменданта Щоправда, я лишився сам один, без жодного бійця, отож мусив налагодити і саперами ті взаємини, що їх на фронті шанували ніж статутні. Кажу про звичайну солдатську дружбу. Шур на прощання дав мені баклагу спирту, що вельми допоміг у моїй дипломатії. Я швидко засвоїв ознаки, за якими можна було підозрювати наявність міни. Були, звичайно, і міношукачі – але сучасні будівлі так начинені металом, що вони мало нам допомагали. Собак, міношукачів у нас не було, отож самим довелося виконувати роль собак. Лазали, нюхали, обмацували, досліджували кожну найменшу відмінність цегляної кладки, штукатурки. Найбільше уваги надавали лікарні, але протягом тижня не знайшли в ній жодної міни. Зате в радіозаводі відшукали спершу одну авіабомбу, відтак і другу. Тим часом довкола нас на різні відстані злітали в повітря то одна, то друга споруда. Строки перебазування для цих 290 невблаганно наближалися, а я не мав впевненості, що лікарню і радіозавод цілковито розміновано. До того ж у мене був іще один обов'язок, виконувати який було і важко, і дуже неприємно. Німці також використовували лікарню для госпіталю і покидали його з таким поспіхом, що залишили чимало обладнання, а в палатах?